Молитва. 4 юли 1915 г. София. От сборник с беседи на учителя Петър Дънов Сила и живот Том първи. От Матея глава 6. Беседата ми тази сутрин ще бъде върху молитвата. От чисто философска и научна страна има доста спор върху молитвата. Има спор и в църквата, как трябва да се моли човек. Религиозните хора спорят върху формата и начина. Дали трябва да се молим прави или да коленичим? Хората на науката гледат дали има нужда от молитва, т.е. дали молитвата е нещо нормално в човешкия живот или е нещо анормално. Аз трябва да ви обясня този въпрос от религиозно гледище. Молитвата е акт на душата. Това е едно душевно състояние. Изразявам се така, понеже нямаме по-добра дума. Един стремеж, който обославя човешката реч. Защото за да се изрази молитва, трябва известна форма. Следователно речта е създадена, за да се моли човек. Сега аз ще взема думата молитва в нейния широк смисъл, за да разберем какво нещо е тя. Има четири вида молитви. Първо, молитвата може да бъде чисто физическа. Второ, молитвата може да произлиза от сърцето. Трето, молитвата може да е просто една форма на ума. Четвърто, молитвата може да е един стремеж на душата, един акт на духа. Следователно, зависи с какво се молите. Например, когато нуждата е за вас, молитвата проистича от стремежа на вашето тяло, т.е. тялото ви се моли по отношение на тялото. Такова отношение съществува, когато тялото на човека е болно, на лице е едно пробуждане и стремеж за съобщение. От гледна точка на ембриологията, когато едно дете се зачене в отробата на майката, започват да се сформират неговите органи. Първоначално детето не се движи. Най-напред се образуват крайниците му. Първо ръцете, после краката. По-късно се образуват червата, после мозъкът и най-после се образуват белите дробове. Тогава детето почва да прави движения и показва, че се нуждае от по-висок акт. Такова състояние преживява и човешката душа. И тя се пробужда, и тя се ражда. Някой човек може да е много учен, да е много силен, но когато дойде време да се роди, той чувства една слабост и една нужда, чувства нужда от Бога. Следователно молитвата е признак, че душата се нуждае да влезе в духовния свят, нуждае се да бъде в прегръдките на Божеството. Това е молитва. И тъй, молитвата проистича от самосъзнанието, из духа държи съзнанието на човека. Дълго време трябва да се моли човешката душа, за да достигне този божествен извор, тъй, че за да стане душата чиста, човек трябва да се моли. Ще попитате защо. Както дихателната система е нужна на човек, за да диша и да създава необходимата енергия, така и молитвата е необходима, за да се храни нашето душевно тяло. Затова молитвата има сила до толкова, доколкото човек се моли съзнателно. Върху молитвата има много погрешни схващания проистичащи от нашите криви разбирания и затова ние често безпокоим Бога за дребнави работи. Както децата ритат и се търкалят, когато искат нещо от майка си, така и ние постъпваме спрямо Бога. Когато душата се роди и докато живее на земята, Бог не ни пише греховете, но щом влезе в духа, човек трябва да се моли. Не може душата да иска каквото и да е. Когато дойдат благословенията, човек трябва само да има едно чисто сърце и един крепък ум. Следователно, не трябва да става въпрос, дали Бог ще ни даде храна и знания. Щом знаем да се молим, Бог е готов да ни даде всичко каквото искаме. Той няма да ни откаже никакво благо. Сега онези, които започват да се молят, често се тързаят от въпроса, дали Бог ще ги слуша. За да ви слуша, вие трябва да бъдете едно дете на 9 месеца. Ако сте голямо дете, Бог няма да ви обърне внимание. И затова молитвата не е за всички хора. Има хора, които се събуждат преждевременно и се повреждат. Някои казват, да събудим този човек. Хубаво, но ще се повреди. Защо? Защото влиза в атмосферата на сношение с известни елементи, на които не може да издържи. Учените от опит знаят това и никога не задават на децата си непосилни задачи. У вас не трябва да се явява желание да станете крилати същества а трябва да имате отношения с Бога. Ти трябва да си в отношения с майка си, за да ти дава храна. После ти постепенно ще излезеш от обятията на майка си и когато отраснеш, тя ще те въведе в света. Всички, които стават християни, питат, дали не са закъснели. Закъснели сте, ако майка ви ви е родила, но ако не сте родени още, Чакайте, нема трябва вие да гоните хората, всеки на своето време. В Библията имаме много примери от молитви. Когато четете псалмите, има разни молитви. Молитва за грехове, молитва за помощ, славословия. Такъв един образец има Псалом 51. Друг образец има в шеста глава от Даниила, когато той се моли и изповядва своите грехове. Образец има и при Авраама, има и при всички пророци, които са се молили. Но сега нека дойдем до разбирането на молитвата, защото пророците и Давид много добре са разбирали, как трябва да се молят. Преди всичко, молитвата изисква пълно упование и доверие в Бога. Умът не трябва да е разсеян. Бог, който предвижда нашите мъчноти и в света, ни е създал страдания, за да концентрираме нашите мисли в себе си. Понеже, когато дойде в този свят, душата има опасност да се погълне от разни впечатления. Затова по разни начини се явяват страдания, за да се върнем при Бога. Молитвата е една сила в живота. Човек не може да се развива без молитва. Христос препоръчва тайната молитва. Когато се молиш, ти трябва да бъдеш сам. Някои казват да се съберем няколко души. Ползата за двама или трима души е друго нещо. Но молитвата, която служи за развитие на душата, всякога трябва да бъде единична, да се съединиш с Бога, с образа на всяка любов, добродетел, чистота, интелигентност. Той е единственото същество, което познава нуждите на твоята душа и ще постъпи така деликатно, така нежно, както никой друг. И затова именно всеки, който се събужда по-рано, се поврежда. Към Бога се обърнете, обърнете се към Христа. Христос, това е Бог. Неговото отношение към нас е бащинско. И когато така схванете Христа в себе си, вие ще усетите един мир, една радост, която ще ободри мъчнотиите ви. Защото влезете ли в духовния свят, вие ще намерите такива мъчнотии, каквито намира детето, когато се роди на този свят. Щом всичките ви врагове се съберат, за да спънат развитието ви, това е опитността на светиите, на добрите хора, на всички, които започват да се молят. И за това всеки, който влезе в духовния свят, трябва да започне с Бога. А когато не взема този път, има Божие напрежение. Дръж Бога, вярвай в себе си, обичай го, люби го с всичкото си сърце. Каквито спънки и да имаш, за Него се дръж. Тъй, както детето казва мамо, тъй и ние, когато се обърнем към Бога с името, с което го познаваме, той всякога отвръща. Това е закон за всяко развитие. Може да се появят хора и да ви казват, че това е така или инак, да ви посочват разни учения. Онези от вас, които имат много време, могат да опитат всички учения, а онези, които нямат много време, нека да се обърнат към Бога. Дълбоко дръж душата си за Бога. Вярвай, че Той е пред теб. Вярвай, че те обгръща със своите сили. Със своите ръце. Сега философите имат известни възгледи за Бога и, разбира се, в умствено отношение те са прави. Когато говорим за Бога, зависи как разглеждаме въпроса. Когато разглеждаме Бога по отношение на молитвата, ние имаме предвид думите в писанието – «Призови го в скръбен ден». На друго място се казва да отхвърлите греховете си. Ако отидете при Бога с скрити грехове, вие не сте родени. Преди всичко, трябва да се изповядате пред Бога, и ако Той ви каже да се изповядате и на своите братя – само тогава ще направите това, пред тогава, когато сте обидили. Това е изповед към хората. Този е пътят за всеки, който иска да стане християнин. Сега у вас се заражда въпросът, как да намерите подходящ изповедник? Ще намерите най-напред душите, които живеят в небето. Тоест, когато намерите Бога, ще отидете при духовете и там ще изповядате своите грехове. И тогава техните ангели ще ви дадат да се изповядате, ако е потребно, и пред физическия свят. Само в този процес развитието върви нормално и правилно. Когато по този начин се съединим с Бога и бъдем в съгласие с всички праведни души, в нашите действия няма да има препятствия. Ако сте обичали някоя душа, тази мисъл се предава на духовете. Никой не може да придобие богатство, същински знания и същинска добродетел, ако не е изповядал своите грехове чрез молитва. Ще кажете, щом малко укрепнем, ние ще заставим Бога. Не можете да го заставите. Бог няма да ви послуша. Аз ви говоря от опитността на всички минали и на всички съвременни поколения. Молитвата е нещо, което е съобразено с нашия живот, и колкото човек е по-високо развит, толкова той ще влиза в по-голямо съобщение с Бога. Молитвата е един разговор с Бога, при който ние започваме да въздействаме върху света. При молитвено състояние не трябва да има никакво раздразнение, никаква обида. Всичко това трябва да го отхвърлите. И когато влезете в тази тайна стайчка, трябва да чувствате, че сте в сношение с ангелите. Затова Христос казва, Бог ще изглади вашите отношения с хората. И щом Той ви благослови? Ще дойде материалното благословение. Когато дишането става правилно, тялото е здраво, а щом дихателната система не е правилно развита, дишането е неправилно и децата са нездрави. Същият закон въжи и за вашата душа. Има много болни души, защото от тях развитието не е вървяло правилно. И както в този свят имаме нужда да подобрим дишането си чрез изкуствени методи, така и в душевния свят има нужда да правим молитва. Този закон е верен. И така, по отношение на нашето сърце, чувствата трябва да вървят без препятствие по същия закон, а щом започнем да правим усилие да обичаме и да мислим. Това показва, че в нашата душа има известна анормалност. Сега ще ви говоря за силата на молитвата. Христос на едно място загатва и казва, че лошите духове не излизат, освен чрез пост и молитва. И забележете, че когато представителите на еврейския народ се молеха, Всякога побеждаваха. Това е вярно и при египетския народ. Докато египтяните се молели, те имали една отлична култура, която е преживяла хиляди години, но когато настъпи грубият материализъм, веднага дойдоха всички нещастия върху Египет. Това е вярно и по отношение на съвременните народи. Проследете и ще видите, че разрухата на една държава захваща, когато хората престанат да се молят. И в наше време започнаха да се явяват крамули в семейството, в обществото. Но аз казвам, единствената причина е тази, че ние или сме престанали да имаме общение с Бога, или сме престанали да вършим Божията воля. Казват, че англичаните спечелили битката при Ватерло, защото падна от дъжд и артилерията на Наполеон не е могла да действа. Дали е така или не, онези от вас, които искат, могат да проверят историята. Има много примери за силата на молитвата. През 1899 г. По време на големия глад в Русия, за който писа и Толстой, едно семейство, живеещо отдалечено от града, останало без храна 3-4 дни. Тогава едно от децата започва да се моли и казва на родителите си ‒ Скоро ще имаме храна, но когато я получим, аз ще замина. Случва се така, че един Петербургски гражданин се загубва из околността, търси къде да се приюти и отива в тази къщица, където намира гладното от четири дни семейство. Той им дава храна и пари, за да им послужат и в бъдеще, но малко след това, както предсказало, детето си заминало от този свят. Ще ви приведа и примера за доктор Тайлер, проповедник в Китай. Преди 30-40 години, когато решил да отиде в Китай да проповядва, той изчислил, че му трябват 20-30 хиляди лева. Когато приятелите му чули за това, казали, че едната му дъска е мръднала. Обаче доктор Тайлер започнал да се моли и придобил... 20 000 лева Той е единственият мисионер, който се издържал чрез молитви, а около 1870 година издържал 600 000 проповедници. Обаче изведнъж вярата му се смущава, силата на неговата молитва намалява и става така, че и неговите повереници трябвало да се молят на Бога. И какво се получило от това? Някой си богат американски търговец, който се преселил в Австралия, си дал едно вътрешно обещание, че ако спечели такава и такава сума, ще даде еди колко си пари за Божиите работи. Работите му се уредили, той среща доктор Тайлер и му дава парите, за да ги употреби, както намери за добре. Но винаги трябва да имате нужда от това, за което се молите. Ако се молите Бога за излишък, Той никога няма да ви го даде. Може да се молите и Господ да ви послуша, но ако искате нещо излишно за вас, Той няма да ви даде. Молете се за българския народ. Когато на всички българи върви, и вашите работи ще вървят. В прав смисъл ние трябва да се молим за всички, и когато Бог всички благослови, тогава Той дава. Сега ние се молим, «Боже, дай ми един грош». Не, поискайте 200 000 гроша, и тогава си вземете един, или пък се молете така, «Боже, дай ми малко». Тогава Господ казва, «Иди при някой човек да ти го даде». Нима мислите да се молите за един самон хляб. От Бога всякога трябва да искаме това, което хората не могат да ни дадат. И тъй, не се задоволявайте с грошове, а искайте от Бога велики работи. Сега мнозина се питат, защо нашите свещеници не се молят. На сила молитва не може. Молете се вие. Обърнете се към Бога за тях. Ние казваме, че са такива и такива. Не, молете се тайно за тях. В колективната молитва е спасението. Защо именно в колективната молитва? Представете си, че сте военачалник и имате армия от 100 000 души. Да допуснем, че сте изложени на голям студ и войниците ви са заплашени да умрат? Питам ви. Какво значи многобройността на вашите войници, когато всеки един от тях е измръзнал? По същия закон ние поединично сме мъртви, а когато се молят заедно, хората стават една мощна сила. Следователно, за да може да се възприеме от всички сърца, пътят на спасението е чрез молитва. И тъй, при условията, при които днес живеем, молитвата е необходима. С нейната сила бихте поправили домовете си, децата си, велики работи бихте направили. Христос казва: Каквото попросите в Мое име, ще Ви се даде. И ако двама трима поискат, ще Ви се даде. Какво трябва да правим в този важен момент на нашия живот, на нашето развитие? Как ще можем да извършим задълженията си при това смущение, което е настанало в света? Всички трябва да дойдем в общение с Бога и да го призовем. Единственото избавление е там. И пророците казват, когато ме потърсите, ще ме намерите. Когато чрез молитва потърсим Бог да се прояви в нас и ние да се проявим в Него, нашето избавление ще дойде. Някои казват, че има ли дългове. Дълговете са общество на лоши духове, които развращават сърцата ни, развращават душата ни. И тъй, общението с Бога трябва да бъде лично. Ако не влезете в този път, ще ви постигнат много нещастия. Който е влязъл в този път, правилно се развива, но който не схваща този живот, ще има много преломи. Защото развитието на индивида се отразява в обществото и в църквата. Тоест, какъвто е стремежът и направлението на този индивид, такъв е стремежът на всички хора. Ще ви приведа един пример за молитва от българския живот. Взет от сегашната война между гърци и българи. Един български войник, учител по професия, след отстъплението от Солон, изостава в неприятелската територия и се укрива дълго в една пещера. Този пример ми разказа господин доктор Дуков. Когато огладнял, войникът започнал да се моли и забелязва, че една костенурка носи парче хляб, дохожда до него, оставя го и се връща назад. Той взел това парче и отолил глада си, а когато се върнал у дома си, разправял ‒ Деца, има Бог! тази война мнозина българи повярваха, защото от опит видяха, че има Бог. И на вас, които сте тук тази сутрин, ако знаете как да искате, Бог ще ви помогне. Някой казва Помоли се ти за мен. Аз ти казвам Иди при Бога, Помоли му се, не търси никого, в случай че Бог не те слуша, тогава можеш да търсиш други хора, и там е голямата спънка. Когато този българин се помоли, Бог му помогна, а вие сте тази костенурка. Щом само се обърнете към Бога, той дълбоко разбира нуждата на вашата душа и ще ви отговори. И когато дойден до такъв живот, трябва да забравим отношенията си на земята и да се считаме като синове на Бога. Когато приемем Божието благословение, тогава ще служим на земята, било между българите, било между гърците или между което и да е племе. Тоест, ние ще влезем в даден народ, когато служим на Бога. Всеки народ има свое призвание. Всеки народ трябва да извърши някаква мисия. Едно време бяха египтяни, римляни, гърци, англичани, германци, американци. А сега идват славяните. Всички народи трябва да служат на Бога. И пред Него всички те стоят като един индивид. И когато ние придобием тази молитва... Тогава ще дойде новата философия и новата наука ще изясни смисъла на нещата. Тогава природата ще разбере нашия език. Първоначално, преди грехопадението, когато човек минавал покрай някое дърво, на което имало плодове, то само се навеждало към него. Сега дърветата не само, че не се навеждат към хората но вдигат клоните си нагоре. Когато дойдем до това състояние, ще видим, че тези животни, които сега мислим, че не разбират нищо, са интелигентни. Направете опит с вашето куче. Например, понякога влизате разположен и кучето идва при вас, но понякога се връщате сърдит и кучето си свива опашката, защото разбира вашето състояние. Затова Христос казва, Всякога търсете вашия Бог и Неговата правда. Тогава ще имаме това знание. а зная, че мнозина имате мъчнотии. Лицата на мнозина показват, че сте неспокойни, че имате някаква нужда че всички имате по един трън. И индивидите, и семействата, и обществото имат по един трън. И се чудим какво да направим с тези тръни. Трябва да отидем при Бога. Той ще ги извади. Трябва да се върнем при нашия баща, който може да ни обича, да ни люби. И тогава нашите лица ще сияят Умовете ни ще се пробудят, сърцата ни ще станат радостни. И тъй обърнете се към Бога, направете опит, когато се молите да чувствате, че Бог присъства в душата ви. И когато Бог присъства, Той ще ви даде и едно външно доказателство, защото когато дойде при нас, Той ще ни донесе благословение. Иван Кронштадски отначало не е бил толкова умен, но веднъж се молил така искрено, че животът му се е изменил, и тогава той е станал Йоанн Кронштадски. Толстой кога стана Толстой? Когато мислеше да се самоубие и направи своята изповед, тогава той се молил, Боже, избави ме от това зло. Това става из вас. Обърнете се към Бога, съединете се с Него, посветете се на Него и Той ще ви научи. Ще знаете, че всички хора, които принасят добро, тайно се молят. И Гладстон е бил човек на молитвата. Всички велики хора на древността тайно са се молили, а ние, съвременните хора, Стоим в безводно място и се оплакваме, че сме бедни. Върнете се към вашия Бог, понеже Той ви вика, иска да ви благослови. Той казва сега на всички, — Да се върнат моите деца. И за това сега се вдига този шум в света. Децата започнаха да се събират, нашите души започват да се събират и ние ще се разбираме. Тогава ще заговори езикът на бащата, и когато той заговори, ще видим, че и природата отвън ще започне да говори. Когато сега срещаме някой човек, мислим, какво той мисли за нас и се плашим. Нека се обърнем към Бога. Сега ще ви кажа едно нещо. В многото говорене истината не се казва. Ако за 10 думи можех да ви кажа всичко, на мен щеше да бъде много добре, а сега трябваше да употребя хиляди излишни думи. Излишните думи са разтривка. Нали, когато човек се е разболял, правят му разтривки, а Христос казва Когато се молите, влезте в тайната стаичка и Бог ще ви даде наяве. Колко съвършенни думи има. И тъй, хората, които са съединени с Бога, са благословение за народа. В този смисъл, аз бих желал българите така да се молят. И само така този народ може да се повдигне. Ще дойде време, когато хората ще се разбират. И сега трябва като онзи българин в пещерата да се обърнете към Бога, с молба да ви донесе жив хляб отгоре. Едно време, когато Илия се молел, Бог му пратил един гарван и на този българин пратил една костенурка. Това показва, че Бог се грижи за нас. Имайте тази вяра. Молете се да престанат всички распри, всяко криво разбиране. Молете се да ни просвети Бог, да станем служители на този народ за Неговото добро, за да могат всички индивиди да намерят това благо. Това е моята беседа тази сутрин и мисля, че няма да ме разберете криво, защото говоря един закон. Всякога се молете. Молете се единично и Бог ще ви благослови. 4 юли 1915 г. София